Berako inauteriak bihar rasiko dira ofizialkiak nahiz eta intzineko bi asteetan ere zenbait ekitaldi egin dituzten herrian best hauek heldu direla ospatzeko. Hain zuzen ere Neritz Zapiain beratarrak azaldu digunez inauteriak baino bi aste lehenago kaldereroak ospatzen dituzten, enbortziretako herri honetan. Inauteri ikospatzen dire hiru egun nagusitan, direla urtzegun gizena igandia eta astelena. Vino egun horiek vino leno, bi asteleno ospatzen dire kaldereruko ta kalderuko ospatzen dire errateko herriari bezala mendigutiran jauterik heldu direla edo iritiko direla ta bueno kalderotan eh egiten dena da pizkot eh herrikoia jendea biltzen da eta aten da oso sauzo pues eta berako musika bandarekin pues kantatzen eh kasolak jotzen kaldero zaintziak eta bukaeran e, banatzen da baratxuri sopa eh mundu guztiantz Kaldereroen ondoti, kortzegun gizena izaten da inauterietako lehen eguna. Zapianek azaldu digunez, hau, aurren egun nagusia da. Segun gizena erraten alda beran dela ume inauteri eguna bezala. Zeen oiei dire protagonistak modu batin. Goizinatetzen dire itxezitxe itxe, eskian, em, kantatzen, bertxogotatzen, eta janaria, eta dirubila. Eta gero egurdin aldatzen dire eta jazten dire nioet hartzai bezala eta atetzen dire berri auzo zauzo inu eta hartzaiak kantatzen eta dantzatzen, eta bero izaten dute normalian berendola atikiba atestegaran. Eneritzek kontatu digunez, inyudeta hartzaiak egiten dituzte beran ere Euskal Herrikoain bat txokotan bezala eta hortzegunean aurrean txandaden moduan igandean gazteta elduena izaten da. Hauek ere inudeta hartzaiez, mozorrotu eta kaletan barna ibiltzen dira dantzan, Ala ere, bestau, desberdin ospatzen dutela ere argitu digu zapianek. Igan din jeldua nagusia. Beran inyudeta hartzaiak ez dire donostiko eta iruneko inyudeta bezala, E, beran, e, neskak muti ez jazten dire, hau da Eta mutikoak e, inudez jazten dire Emateko inauteri itxura hori ez Eta bueno, porra gilitzen gara goizgoiztikan normalin bedetzik aldera Betzetan abituko ginen ja garatik eta ematen dugu erri guziri buelta Eta bueno, gilitzen gara kantatzen, antzatzen, guzitan Eta azkeni irauten du egunguzik Osea, ir autendo egun guztiak, eh inu etartzai besta honek e, normalin eh 6 laia bukatzen da, minu geroiendik segitzen du pizkot eh martxa ostatu ostatu Azkenik astelena izaten da berako inauterietako azken eguna. Goizean goize helduak gosaldu eta baserriz baserri biltzen dira eskian. Eguherdialdera berriz, herrira jaitsi eta bertan cuadrilak elkartzen dira mozorrotuta eta elkarrekin. Pasatzen dute eguna. Bueno, e, batzutan jendik oraindik ez dakit segitzen đu ne termino bazen oitura gosaltzeko eta baserriz baserri bateko eskian hau da urtsegunetan umiak zela, pues e, elduak, atetzen ziren, bueno, elduak edo familiak hastelenin e, goizgoiztan, base herritatik eskian. Eta, bueno, eta gero, ba, herriraietz, behin herriraietz ja ikusten dire karrozak, e, jendin mozoru desberdinak, eta horrela, normalin ez da egoten bertzemoduko plan gintzarik, ez, herriraietu ikusi mozoruak, eh zen nolako karroza gauden eta gero bazkaldu eta txaldia normalin ezatzen dugu batuka ehdu de, de, elektrotxaranga hori zan entzeneiarran asteleneko plangintzaia ja.